eta bere lehen elburuazan auzoko arxibo historiko grafikoa hausatzea. Hau da, auzoko argazki albumaren bildumagatu gurean. Baina, bueno, bide horretan beste hainbat, bat ereia, hain bat asmo, eta beste hain bat bide laguneekin dopatuta eta argazki ez gain, ba, ekin godiogo gaitare pixka bat ea, auzoko historian, bueno, azterteari edo bat ekatzeari edo entzutea ba, pixka bat hemen bakien zendear. Konta dira ezagun egitari buruz dakienazta. Eta, hainxuxen ere, togidira gaur eitzan dionetara, kike ota egik emango du. Kike ota jaioa da, nahiz, e, doni banen bizi dana espaldean. Doni banen? Doni banen? Basa, eh? basa, Eta, Amara bizi, nahiz. Ah! <laughs> <gül> <gül> <No, no, benja. gül> Baina, buruz, pila ba da ki. Ehor du, ameke bat ditu, ikertu du du, aztertu du, eta, bueno, asko, asko, asko, eta, bueno, dakien pixka bat aurreneko mintegio honetan, aurreneko aden mintegio honetan, pues dakien zertxo bai pointatuko dugu, bai? Eta, bueno, lehenengo sarrera Juan B. Urroso loke ingo du, bera, idean gira, tepia, bizidan, gordeek idea dugu. Eta, bueno, asko pizadutuko duzu eberak duen lanxo batxaretan eta zabaldu dana, eh paseatxo bat egia zaharretik, eh, lan eder bat ikusteko a bat egia zertan lehen Eta hori bueno, aurkeztuko digu, piska bat eh sarrera Baina horren aurretik, eh, bueno, anekdota txiki bat egordegiak eh, izan naizun arxibo historiko grafikoa bakarrik, ez? Eh? Baina gaur, ba, etorri da beste dauzekide bat, eta esan dugu, bueno, behira, guk beste eh, dokumentu, edo ez dakit nola ditu, honi, beste zerbait gartzen dizuet. E, Gladis intzuten egunean, egia, ez mendi gaineko portal batean, jarritako ikurri poliziak puskatu zuenea bere gageian, borde eta izan duten aurrein arte, Eta ekarri dutena, bueno, ba, gorde gideara, gorde ba, gideak ere gorde ezan. Gordeko dugu, txioa izte, zea, argazki izgain, ba, ezte haurde Eta, bueno, beste gabe zuena araitza, beraz, haurde gafan.